Час минав, відповіді не приходило. Я все їхав у Овір, це там, де виробляли паспорти, узнавати, коли вже буде його паспорт. А вони мені казали, що знову написали і ждуть. Я пояснював, що їм потрібно писати не у військову частину, а у воєнний архів, тому що та військова частина розформувалася перед його демобілізацією, її немає. А їхня військова частина не була засекреченою, вона була простою будівельною. Та жінка-інспектор, з якою я говорив, говорила до мене благосклонно і сказала, щоб я перечекав обідню перерву, і після обіду вона що зможете, зробити. Я перечекав годину з надією, що ми якось порозуміємося, і вона, можливо, що за хабаря, що зроби. Такий тоді був час» щоб із того нічого не робилося. Майже всі важливі справи так підстроювали, щоб вони ніби мали нездолані перешкоди і приходилося давати хабарі, щоб тільки зробилося, що треба. Після хабаря перешкоди обминали і виходило все добре. Так настроювався і я, тому що нас притискав термін виїзду. Але потрібна моя інспекторша повернулася з обідньої перерви як підмінена. У такому ворожому настрої проти мене, що я її по сьогодні дивуюся, як так може безпричинно людина перемінитися? Розумію тепер, що то сатана, який завжди хоче зробити нам віруючим лехо, щоб нам не йшло все так добре, мав добру нагоду те мені зробити щоб обчорнити мене і роздути між всіма людьми, що ми порушуємо закони. Причина на те була, то правда, і він її не впустив. Я по-справжньому злякався. Якщо вона стала такою злою на мене, а з архіву прийде документ, що Микола служив у тій частині до такого-то числа, а в документі з військомату написана інша дата, це насторожить її і великої біди не обминути тому капітанові і нам. Я припадав коло неї, просив її, обіцяв гарно віддячитися, та вона була невпізнаною, одержимою. Так сатана її озлобив. Вона навіть не хотіла слухати і не вірила мені, що син служив у будівельних військах, а не у секретних. Не вірила, що його частина розформувалася, але кричала, що в цій справі щось не те, що я щось приховую і морочу їм голову розформіровкою, і що тієї часті вже нема, щоб щось приховати від них. Я казав, ви ж маєте документи з військомату, де записано, у якій частині мій син служив, їх частина розформірована, і вам необхідно давати запрос у воєнний архів. «Як я вам радив раніше, тому що тієї частини не існує більше!» Вона вороже закричала, «Ідіть самі в архів, яким ви мені морочите голову, принесете мені справку, буде вам паспорт, а ні, нічого не буде!» Я переконливо доводив її, «Що ви говорите, хто мене цивільного дядька допустить у воєнний архів?» «Там може вплинути на них ваш Овіровський запрос». А мене й близько не підпустять. І чому це я повинен їздити ще по архівах? Не досить з мене, що моїх п'ять синів служили в армії, а ви мене тепер ще примушуєте їздити даремно туди, де особисті вимоги чи прохання не приймаються, а тільки від відповідних державних установ, як військомати, народні суди і такі, як ви. Я вже мався з воєнним архівом, коли добивався пенсії, забуті всіма воєнній людині, і знав ті порядки, вона нічого не хотіла знати. Стояла на своєму, хоча була в корінь неправа. І добре робила, що так поступала. Я трохи пізніше все поясню. Без ніякої надії на якусь її дію я повернувся додому. Обдумуючи, чому так сталося, набрався ще більшого страху. І став усилено просити про ту справу Бога щоб він не допустив того, чого я обґрунтовано боявся, і щоб заставив її видати синові паспорт. З часом я напросився на прийом до самого начальника Овіру. Все йому пояснив. Він віднісся до мене по-людському, був згідний з тим, що дарма мені їхати до воєнного архіву, що вони будуть писати туди, та навпрочуд відповіді не приходило. І Богові слава що не приходило. Тому що якби було прийшло, могла відкритися капітанова підробка. І справи були б плачевними. А так Бог не допускав. Чи письма військомату до архіву, чи відповідь архіву до військомату. І все залишилося в тайні. Тому я вище писав, що добре робила та інспекторка, що не писала більше письмів у архів. Але тоді наша справа зайшла в тупік. Що з того вийде, ніхто не знав. А ми все молилися до Бога за порятунку, бо тільки Він міг те зрушити з місця. В тій порі прийшло до мене в двох місцях слово від Господа, і то не в кам'янці, а на стороні, де не знали моєї біди. В одному місці було. Те, що стоїть перед тобою, я розроблю. Я розриваю кільце, в якому ти опинився, силою своєю, і ти пройдеш. Для мене все було зрозуміло я вірю і радів. У другому місці Сложив руки і говориш, не получається, чоловічесько не получається, у мене все получається, поставив на пробу, віжу віру, открою всі врата і пройдеш прямо. І що ви думаєте? Навіть не я пішов ще раз в Чернівці в Овір, а моя невістка Оля їхала в місто, і я попросив її зайти, хоча б глянути на списки в коридорі, чи немає там і мого сена. Тому що там виставляли списки для огляду від відвідувачів, кому вже готові паспорти. А як його немає на списку, щоб зайшла поговорити ще раз до інспектора. Так, як ми, те робили більше разів. Вона повернулася, вже не пам'ятаючи, чи з паспортом, чи тільки з вісткою, що буде паспорт. Але то вже була перемога. Божа перемога. Те кільце, яке тримало нас собі, мов, тисками, Бог як промовив, так розірвав. Після цього ми вже поїхали. Слава нашому Богові, що Він не залишає своїх у бідах, але заступається за них. Такими важкими справами Бог деяким часом випробовує нашу віру, щоб бачити, як задуже ми покладаємося на нього. Після чого одне слово скаже і стається все, як хоче він. У 1993 році, в лютому місяці, 24-го дня місяця ми виїжджали з Кам'янки. День перед тим, була снігова віхола, понавігало всюди кочугури снігу. Але вже в день нашого від'їзду стало тихо, падав легенький сніжок, хлопці повідкидали сніг з подвір'я, щоб могли стояти люди, які прийдуть попрощатися з нами. Відчинили браму навстіж, і люди стали сходитися. Було повне подвір'я людей, віруючих і невіруючих, і на дорозі стояли. Ще не вміщалися. Прийшов цілий клас Андрійкових однокласників у голові з керівницькою класу. Був присутній і голова сільської ради, керівництво нашої церкви і багато-багато віруючих. Виступали брати з словом, бажаючи нам Божого благословення на дорогу і майбутнє життя на другому континенті. Виступав і голова сільради. Ще один вчитель Василь Петрович Ірьома з добрими побажаннями на наше життя в чужині. Згадували нас добрим словом, співалися прощальні пісні, молилися за нас, а в кінці молитви помолився сльозами наш присвітер церкви. Молився і я, віддаючи в руки Божі свою сім'ю і всіх, хто залишався на рідній землі. Виступив і я з прощальними словами в кінці якого дякував всім за щирість і любов до нас, що в зимову днену прийшли попрощатися з нами. Просив пробачити нас в тому, що хочу просити всіх, щоб зачекали декілька хвилин нас на подвір'ю, поки ми зайдемо ще раз до своєї хати з моїми дітьми, дружиною, рідними, щоб послідний раз помолитися у своїй хаті, в якій прожив 28 років. Відколи побудував її. Подякувати Богові за все щастя, якого ми зазнали в ній, і ми зайшли для молитви. Люди чекали на подвір'я. Після чого вийшли і стали прощатися. Кожен з нас особисто з кожним присутнім. Було немало сліз у наших дорогих друзів і рідних. Біля воріт на вулиці вже під'їхав автобус, яким ми і, супроводжуючи нас, мали їхати в Чернівці на станцію. Те прощання було б нескінченним. Кожен щось нам казав, благословляв, а час проходив і примушував закінчувати, тому що поїзд не чекав би на нас, і ми поїхали. Тільки на відеоплівці бачу тепер, як залишилася наша хата без нас, з відкритою брамою, люди майже всі вже розійшлися, тільки під хатою плаче великими щирими сльозами наша внучка Аня. Хоч вона ще була маленькою, але усвідомлювала, що нас вже не буде більше в хаті, яка колись була дідовою, бабиною, куди вона приходила до нас. І я думаю, що відеокасети про наш від'їзд, про наше камінське життя, буття, що дає знято, ми зберегли вже тринадцять років тут, в Америці». То й ви, діти, і внуки, треба, щоб зберегли, як солодкий спогад про нашу рідну землю, де виростали наші батьки, діди і бабусі, де не раз обмивалися гіркими сльозами, а також де мали радощі і зазнавали щастя. Тих касет не так багато, тому що відеокамери дійшли до нас десь у 89-90-х роках, до тоді були тільки чорнобілі фотоапарати. В Чернівцях знову було прощання на желізодорожному вокзалі. Багато хто приїхав за нами з Кам'янки, а більшість чернівців і інших сіл. Було десь сотні дві, а то й більше друзів. Те теж можна побачити по відео, яке знімав мій син Володя, і ми те бережемо. В нас в багажу було 16 великих сумок. Стільки дозволялося, по дві сумці на кожного – Виїжджаючого з визначеною вагою, кроме ручних, які дозволялися мати з собою. Нас було восьмеро. Ми ніяк не могли їх самі нести. Існували по вокзалах носильники, а також вантажні таксі, які за певну плату могли і нести, і перевозити. Але завелася була друга біда. В тій порі багато людей виїжджали. В Америку назавжди, везучи з собою саме цінніші речі. Чим призвичайлися наживатися злодії і бандити? Вони підстерігали в темних закутках наївних сільських людей і просто несподівано нападали, забираючи в них, що вдасться, чи підстроювалися під законних насильників і втікали з речами в інший бік, куди потрібно було їм. А то підстроювалися і ніби підвантажне таксі, і завозили кудись, де їм було зручно, виганяли господарів вантажу з таксі, а з речами зникали. Тому ми спланували не користуватися такими послугами, а взяли з собою хороших друзів і наших синів, які залишалися ще в Кам'янці, купляли їм білети на поїзд до Москви і назад. Брали на них всіх з дому їжі, щоб мали що їсти в дорозі. І так їхали. Вони в Москві не трималися купи, щоб нас не було багато разом з сумками. Не падала підозра на нас, що це виїжджають. Їхали по одному, по двоє, міськими автобусами. По метро, щоб нас не впізнали бандети, що то імігранти уїжджають і не ограбили. Ми, коли раніше були у Москві з сином Василем, спеціально вивчили маршрути, якими треба було їхати до потрібного аеропорта. І кожного з наших носильщиків проінструктували, як їхати, де, яким транспортом, до яких зупинок, на які номери автобусів чи тролейбусів потрібно сідати і де. Так всі благополучно перевезли наш багаж». Мій старший син Васей, без того, щоб я його просив про те, взяв на себе таку місію. Він вчив мене. Які документи нам потрібні, де їх виробляти? Він в дорозі всю документацію і наші білети тримав при собі. Він журився за наш багаж і розпоряджувався комусь що куди нести. Під його командою виносили наш багаж з нашої хати. Так само під його наглядом в Чернівцях розвантажували з автобуса і заносили на вокзал. Опісляв поїзд і в поїзді він мав журбу за все. Він давав наші білети проводникам, домовлявся з ними за наші місця. Ми не мали журби ні за що. У Москві теж він слідкував, що хто бере з багажу, хто за ким виходить з багажом, через який інтервал і в аеропорту так само. Він був як наш порадник, як адвокат і милиціонер, щоб у нас все було добре.